În proză. Pista 2 Ceai de cucoane În ineșul snob de pe vremea aceea, Panay Distrat i-a ajunsese la un moment dat un personaj monden. Doamnele din elită, umblau moarte să-l aibă ca un număr de mare atracție la ceaiurile lor simandicoase. Scritor în limba franceză cunoscut în toată Europa, prieten cu Romain Roland, cu un trecut zbuciumat, era mai mult decât le trebuia ca să-și piardă capul. Închipușteți că Ninet nu l-a în avut încă la ea. Căina câte una cu ipocrizie pe câte o prietenă, ca să dea înțelege că ea mai fericită, l-a vechi, l-a avut. Și Panait primea invitațiile, făcea cuvenite venitele onoruri bufetului, totdeauna ales, nu era mâncăcios. Din potrivă, dar îi plăceau lucrurile bune, ca oricărui om care a fost multă vreme lipsit de ele. Glumea râdea, vorbea. Oh, charmant! Oh, dar este fermecător! Se mira câte o cucoană care, citind-o pe Chirachiralina, se aștepta să vadă, intrându-i în salon, un soi de troglodit, așa ceva ca banditul Terente, care hrădui se nu demult prin părțile brăilei. Nu te-ai mai săturat de atâtea ceaiuri de cucoane? Al întreba George Topărciano, obligat din prietenie să-l însoțească. Panaiti răspundea cu un anumit zâmbet. Ba, am cam săturat eu, dar ce vrei să fac? Le faci atâta plăcere să râcele. Odată, la un ceai unde invitatele le exasperaseră cu întrebări destul de indiscrete privitoare la trecutul lui, cu discuții literare interminabile și cu cereri de autografe în Franzuzește vă rog, până răzbit, s-a gândit să le mai potulească un pic entuziasmul. Și cum tocmai atunci intra pe ușă o subretă, toată numai dantele albe înfoiate cu drotul, ca o gâscă albă din cele crețe, cum zicea Panait, aducând un platou uriaș încărcat cu bunătăți, prietenul nostru a strecurat spre George Topărceanu o privire iute peste ochelari și a des glasul și a început răspicat. Când eram eu slugă la un grecotei bogat de la Brăila, nu râfneam la altceva decât să mă lese și pe mine să duc măcar o dată tablaua de argint la boieri în salon. Dar ți-ai găsit! Eram rufos și nespălat și grecul știa că mi-aș fi vărât degetele prin toate chiselele lui cu cofeturi. Stăpână acasă i s-a îngălbenit, apoi a izbucnit într o râs exagerat de vesel. Ce drăguț ești maestre și ce imaginație! Atunci George Topărceanu, care mai demult plănuia ceva, a prins curaj. Lui Panait îi plăcuse grozav lui, un pistolaș plat de oțel, mic ca o jucărie, și-și comandase unul la fel la Madame Bette, armurărea sa de pe Cuza Vodă. Tocmai în ziua aceea Panait trebuia să intre în stăpânirea lui. Ați Ți-ai luat pistolul? – l-a întrebat George Topărceanu cu nevinovăție. – Uite-l! Radios, Panait a scos jucăria din buzunar. Cu coanele s-au alarmat și de spaima au dat-o pe românește. – Bagă de seamă omule! – fi încărcat! – Domnule Topărceanu, nu lăsa că face o poznă! George Topărceanu a luat pistolul din mâna lui Panait, i-a scos cartușele din butoiaș. Apoi l-a cântărit în palmă, privindul l cu un ochi pe jumătate închis, ca un cunoscător ce era. Ei! l-a întrebat Panait cu un început de neliniște. Ei! făcut specialistul, întorcând pistolul pe cealaltă parte și încruntându-se ușor. Nu-i chiar ca al meu. Cum asta? a sărit ars Panait, ridicându-se cât era de lung. Nu vezi? E mai turtit, cu mai scurtă, iar butoiașul are numai cinci focuri, nu șase. Și pe urmă dar n-a mai putut adăuga nimic, deoarece a slobozi pe neașteptate, o înjurătură fantastică în cea mai neauașă românească, însă care nu se înțelegea bine cu ei era adresată, pistolului lui Madame Bette sau propriei lui Neșanse. Și pe urmă, a continuat George un necurțător, pe placa de email ar fi trebuit să fie gravat și anul fabricației, și nu -i. Cine știe ce a găsit Madame Bette prin sertare de pe când răia pietru al ei, a șters a lustruit-o și ți-a vândut-o ca pe un Walter No De data aceasta, replica a pornit de-a dreptul spre biata Madame Bett, completată cu tot de chisul, ca de mult în portul Brăilei. Încântat de succes, George Topărceanu ar fi vrut să ducă gluma mai departe. Cunoștea vastul repertoriu de specialitate al prietenului Panait și nu se îndura să renunțe la el. Dar tăcerea care se lăsase în salon l-a făcut să se oprească la timp. O clipă asistența rămase așa cum a apucat vremea. O doamnă tânără își uitase lingurița cu înghețată între cupă și gură și siropul de fragei picura pe rochia albă. Noroc că alteia i s-a oprit un biscuit în gât și a început să tușească. Atunci subreta, cea ca o gâscă creață, nu s-a mai putut stăpâni și a izbucnit în râs. Stăpâna casei i-a aruncat o căutătură neagră pe sub sprâncene, alergând cu un pahar cu apă la prietena la care să-i necase, apoi cu un șerbețel la cea care își pătase rochia. În vremea asta, George Topărceanu îl trăsese pe Panait lângă o fereastră, își scosese din buzunar propriul lui Walter și îl pusese pe o măsuță alături de celălalt. Nu te speria, sunt exact la fel. Biata Madame Bettie e negustoreasă cinstită. Dar a vrut așa să distes și eu un pic cu coanele. Dacă George Topărceanu n-ar fi fost excepțional de rezistent, pumnul pe care l a aplicat Panait pe spinare l-a fi doborât ca pe un copil. Și cu râsul e contagios, iar panait râdea cu hohote care îl făceau să se cutremure și cu lacrimi care i-abureau sticlele ochelarilor, toată asistența a început să râdă fără să știe bine de ce și incidentul a fost uitat. Doar lângă ușă, o doamnă între două vârste a prins-o de șors pe subreta care se pregătea să iasă și a întrebat tot ceva mai tărișor decât s-ar fi cuvenit. Ascultă, fetițo, știi că e un nou mai bine. Ce-o spus nebunul cela de franțus de râdea așa? Ha? Ce-o spus?" Zi de Bucium Venise odată la Iași să țină o conferință. Despre începuturile lui literare, despre viața lui neastâmpărată, despre necăjiții și nedreptătiții lumii, între care trăise de copil, slugă pe la grecii bogați pe unde că s-a spălat rufe, ucenic brutar, hamal în port, zugrav, cioplitor în piatră, fotograf ambulant și scriitor european celebru. Era singur, fără marga care plecase înaintea lui la mănăstirea neamțului să-l aștepte acolo. Bolnav și obosit, avea nevoie de aer, de odihnă. Cu o seră înaintea conferinței, George Topărceanu a venit la mine preocupat. Dacă îl insultă cineva pe Panait, dacă îndrăznește cineva să ridice mâna asupra lui, trag cu pistolul. Cine să-l insulte? l-am întrebat. Nu știu, dar am impresia că se pregătește ceva. Vii singură mâine la Trianon, eu mă duc cu Conu Mihai să luăm de la hotel. Când am ajuns a doua zi dimineață în Piața Unirii, am văzut în fața cinematografului Trianon unde era anunțată conferința o agitație neobișnuită. La intrare se îmbulzeau o mulțime de oameni vociferând indignați. Cum de nu se mai găsea niciun loc? Dezamăgiți că nu putuseră să intre, mulți făceau calea întoarsă. Printre ei se strecurau grupuri de tineri încruntați. Polițiștii în uniformă încercau zadarnic să mențină o ordine iluzorie. Într-adevăr, se pregătea ceva. M-am strecurat cu greu în sala peste măsură de plină. Mă gândeam. Oare unde să mai încapă și cei de afară? Era o liniște grea, păsătoare, suspectă. Iți și colo câțiva cunoscuți. În privirile lor se cita nedumerirea. Încolo, umăr lângă umăr, aceiași tineri încruntați și agitați, mai toți cu plete lungi și cu sumane. Mi-am dat seama că din cauza lor rămăseseră pe din afară atâția oameni care voiau într-adevăr să intre. Am înțeles că ocupaseră sala mai dinainte. În sfârșit, pe scena luminată puternică a apărut singur Panait. Refuzase să fie însoțit de prezentant, cum se obișnuia. Era palid, dar se apropia de rampă cu pași siguri și cu o desăvârșită stăpânire de sine. Parcă-l văd. Fostul ucenic brutar, vagabond internațional, zugraf și fotograf ambulant, avea o ținută de o distinție rară și putea haina de gală cu o eleganță de cel mai autentic bun gust. Parcă-i boier, golanul dracului!" are sunul unul gros și vulgar la spatele meu. Lord de da? a dea!" A pufnit altul aruncându-mi în fă o răsuflare fierbinte cu iz vin Panait tăcea. În mâna dreaptă îi tremurau abia simțit câteva foi de hârtie. Prin ochelari, ochii lui arș cercetau sala cu liniște. A tușit ușor, a deschis gura și a zâmbit. Dar în aceeași clipă s-a deslănțuit o furtună de urlete răgușite, de zbiere neomenești, de fluierături stridente. Hu, bolșevicul! Panait nu s-a tras nici măcar cu un centimetru. A rămas pe loc, drept, liniștit și palid, înfruntând pornirea aceea de ură sălbatică. Ochii nu șovăiau, nu clipeau. Întrebau doar nedumeriți. M-am ridicat amețită și am încercat să ies. Valul de oameni m-a luat înainte și m-a aruncat, aproape strivită, în ușa care dădea spre culise. Ușa era încuiată. pumn grei se repezo pe deasupra capului meu, în lemnul șubret care începuse să pârâie. M-am ferit la timp să nu mă calce în picioare și nu știu singură cum am pomenit în fața unei uși laterale și în jurul meu nu era nimeni. Am respirat adânc, apoi am luat o lagoană pe strada romană la dal precasa din Buna Vestire, unde stătea George Topărcianu. Am deschis ușa cu mâini, care parcă nu mai erau ale mele, și fără să răspund la manifestațiile de simpatie ale sufletarilor de prin colivii, și nici măcar ale gaiței, prietena mea, am tras sertarul în care stăpânul casei obișnuia să-și țină pistolul Walter, mic, cochet, cu placă de email albastru, o bijuterie. Pistolul nu era la locul lui. M-am înfiorat. Dacă se atinge cineva de panai, să știi că trag. Am coborât într-un suflet strada îndărăt spre Trianon. Îmi simțeam picioarele ca de aluat. Doamne, ce s-o fi întâmplat acolo în urma mea? Grupuri de oameni se împrășeau pe străzile laterale discutând aprins. Auzam din treacă. Istrati, panaiti strati Dar nu întâlneam niciun cunoscut. Clădirea Trianonului era înconjurată de polițiști. Doar câte un grup de tineri mă încă pe înfundate mai la o parte. M-am apropiat de cordonul de polițiști să întreb, Dar unul m-a privit strâm și mi-a aruncat în obraz. Circulă, ad cât te văd! Ce era să fac? Am circulat. La capătul de sus al străzii, un prieten. Liniștește-te, nu-i nimic. L-au aruncat într-o mașină și l-au dus sus, la vie. E în siguranță. M-am repezit în primul tramvai care trecea spre copou. Niciun semn că mașina cu fugare ar fi fost urmărită. Era duminică, soare, cald, frumos. Lumea se îndrepta în valuri pe strițe, violent colorate, spre gădina publică unde cânta muzica. În salonul albastru al vilei lui Mihail Sadoveanu, Panait stătea întins pe o canapea. Nu mai era palid, din potrivă. Două pete simetrice de un roz cărămiziu îi infloreau pomeții ascuțiți. Își pusese termometrul. Mi-a zâmbit. Te-am văzut acolo. e mai galbene decât mine, bestiile. Era în jurul lui câțiva prieteni. Mihail Sadoveanu cu toții ai casei, mari și mici, George Topărceanu și cu mine. O liniște odihnitoare venea pe ferestrele deschise de peste dalurile de Aroneanului. Tăceam cu toții. Nu știu cine a luat termometrul de la subsoara bolnavului și s-a apropiat de fereastră. 39 de grade. Dați-mi o țigară a cerut Panait. Nu mai fuma? Știi că nu trebuie. Dați-mi o țigară. De data asta nu mai cerea. Poruncea. George nu i-a întins o țigară aprinsă. Să trăiești, frate! Deodată s-a auzit pe șosea un bombănit de motor. Am trezărit toți afară de Panait. Asculta încordat, cu dinții strânși, cu și de febră. Mihu, cel mai mic dintre noi, care o zbugise pe nesimțite, îi scoadă S-a întors peste o clipă, sărind într-un picior. E un Ford și plin cu flori." Într-adevăr, așa era. O asistentă universitară îi trimitea lui Panait, fără să-l cunoască, o jerbă uriașă de garoafe roșii și un bilețel în care condamna fapta studenților ei. Panait se ridicase între perne. Juvite subțiri de pări se lipiseră pe fruntea umedă. Tușa. A luat gerba în brațe, a tras adânc în piept parfumul pipărat al florilor de sânge a mai citit odată bilețelul și un zâmbet cald de fericire i-a luminat obrazul și ochii. O cheamă Maria! Trebuie să-i mulțumesc, biata fată! O cheamă așa de curat, Maria!" Ai fi zis că se împăcase cu toate și uitase totul. Dar mâinile lui patetice, mutilate de muncă, mâinile lui prelungi și palide, smulgeau în neștire garoafele cu cozițe de sârmă și le striveau una câte una, cu care clocotea încă înnăbușit, sub zâmbetul înșelător de fericire. Cine ar fi putut bănui atunci că nu peste mult timp, spre asfințitul vieții, omul care strivea între degete garoafele de sânge avea să pășească alături de cei ce ridicaseră pumnii asupra-i? Panait era omul contradicțiilor. Noi, cei care-l iubeam, așteptam cu încredere să se întoarcă pe drumul drept, pe drumul lui. Și s-ar fi întors fără îndoială, aducând din rătăcirea lui o dureroasă amintire. Dar n-a avut când se mai întoarce. Cu o ceșcuță de cafea putea să o ducă o noapte întreagă. Dar cu o jumătate de plămân n-a putut duce o viață. La vie cu pistolul Într-un dulce început de după amiază văratică, citeam în odaia mea cu storurile coborâte. Deodată am auzit-o prindu-se o trăsură. Știam că George Topărceanu trebuia să se ducă cu Marga și cu Panait la via lui Dan Bădărău de la Breazul, așa că nu mi-am ridicat ochii de pe carte. Dar pașii de mult cunoscut se apropiau de fereastra mea. Îmbracă-te repede și hai, Panait nu vrea să meargă fără tine. La vie însă, stăpânii nu erau acasă. Pleca să înainte la București. O îngrișitoare ne-a primit și ne-a poftit în casă la un pahar cu vin. Așa ceva nu se refuză i-a răspuns panait. Dar nu în casă, că-i păcat. Uite ce frumos e la masa aceea de sub copaci. Cu voia dumii tale, ne așezăm acolo. Dalurile crețe de un albastru coclit de piatră vânătă se revărsau domol până în ceața De Deasupra lor, cerul de un albastru adânc și curat se ținea în sus de parcă nu voia să le atingă. Cerul e albastru ca o petală de miozot. A râs Panait, care începuse a să se familiariza cu versurile lui George Toporceanu. Sub copacii bătrâni era liniște și răcoare. Curând au sosit paharele cu apă de la gheață, dulcețurile rubinii și verzi și vinul auriu în sticle înalte și subțiri. Și acum ce facem, fraților? A întrebat Panait. Eu stau, a declarat Alene Marga, întinsă într-un fotoliu de grădină. Eu trag cu pistolul, a hotărât George Toporceanu. Și eu! Panaitis, tratei nu trăsese niciodată la țintă. Făcuse de toate în viața lui, numai asta nu. George Topărceanu își luase cu el pistolul Flaubert, nou-nouț, de același calibru cu celebra lui Pușcuță. De Pușcă începu -se a să se sătura. E prea ușor să nimerești. O stângi în număr, o cât vrei, pe îndelete, pe când cu pistolul e altceva. Țintești și tragi, că dacă întârzii mâna întins, începe să tremure și să te doară. Cu pușca ajunsesem și o care succes, dar cu pistolul nu trăsem decât puțin și totdeauna prost. Pasionat pentru tot ce era necunoscut, Panait s-a pornit să strice cartuș după cartuș. cu coace într-un copac o țintă de hârtie cu cercuri concentrice. A încercat și Marga, dar a renunțat imediat. De la o vreme, Panait a început a nimeri în copac, ba chiar în câte unul din cercurile mai de la marginea țintei. George Topărceanu îi dădea sfaturi cu răbdare. Și mai ales fără emoții. Uite așa. Mâna mică se ridica fermă și glonțul pornea imediat drept în țintă. îi râdea. Ca și cum aș fi în stare să fac ceva în viață fără emoții. După altă sticlă cu vin, când începuse a ne gândi la plecare, i-a venit o idee. Știți ce? Hai să facem un concurs pe bani. Dacă câștigi dumneata Topărceanu, împărțim banii. Dar dacă câștigă vreunul unul din noi, îi pune Dumnezeu mâna în cap. Se umple de parale. Am înfipt un măr într-o nuia, cam la 25 de pași, și am pus fiecare pe masă sub sticla golită câte 100 de lei. Nu iau a se legăna. Era subțire și mărul era greu. atras sunt în nti Panait. Glonțul a foșnit departe prin ierburile înalte. După el, Marga a ridicat încet mâna cu pistolul. Nu iau a se legăna, mâna îi tremura stric glonțul de pomană. Ba, nu merge așa, s-a burzulit panaic. Ori ne jucăm, ori nu. Și margă a tras, Dumnezeu știe unde. George Topărceanu și-a încărcat în liniște pistolul, a întins mâna, dar a trebuit să întârzie câteva clipe. Prin marginea viei, în dreptul țintei, trecea un câine. Nu se grăbește deloc javra dracului, s-a supărat țintașul. În sfârșit a tras, nu i-a adresărit ca lovită, însă mărul a rămas neatins. Așa, s-a bucurat grozav Panait. Mai deși dumneata greș că prea n cu superioritatea dumitale. Apoi s-a întors spre mine. Treci la rând. Am tras numai așa ca să nu-i stric cheful. Nici măcar n-am ochit. Începuse să bată vântul. Nu i-a oase legăna, iar mărul parcă bătea mătănei când într-o parte, când în alta. Și am nimerit. Mărul s-a făcut praf dar sunt convinsă până în ziua de azi că nu s-a dus glonțul la măr, ci mărul a venit singur de voia lui în calea glonțului. Pana încremenise. Nu-i venea a crede. A deschis gura să spună ceva, dar n-a spus nimic. Parcă era mut. Deodată mi-a luat mâna, mi-a sărutat-o și emoționat, a scăpat o înjurătură înspăimântătoare. Expresia unui entuziasm atât de cald, de sincer și de spontan, încât nici nu mi-a trecut prin minte să mă supăr. Marga a încercat să se indigneze. Vai, Panait!" Dar era prea târziu. O neca râsul. Rădea și George Topărceanu în hohote. Și acolo, în bătrâna podgorie moldovenească, am primit dept admirativ în jurătura cea mai autentică și mai plină de culoare locală a hamalilor din portul Brăilei. Apoi, puțin încurcat, Panait a luat-o pe Marga de braț și a coborât spre poartă. George Topărceanu și cu mine... Am rămas în urmă și ne-am uitat lung după ei, cum se depărtau prin umbra vânătă a zaplazurilor grele, încărcate cu cătină. Fără îndoială că ne-am întâlnit după aceea la tramvai și că ne-am luat rămas bun, neștiind că ne despărțeam pentru totdeauna. Dar mie așa mi-a rămas în ochi și în suflet prietenul nostru, Panait. Ușor a plecat spre femeia care era dragă, depărtându-se prin umbra vânătă a zaplazurilor grele, încărcate cu cătină. Madame Tolstoi, Constanța Marino Moscu Pe Constanța Marino Moscu am cunoscut-o târziu, după ce ne scriam de mai bine de un an. Când îl întrebam pe George Topărceanu, care știa de la viața românească, cum arăta bătrâna scriitoare, nu vea să-mi spună. Zâmbea. Lasă, ai răbdare, ai să vezi singură. Vara următoare, la Agapia, am închiriat într-o zi o trăsură că lui Noie, în care ar mai fi încăput încă o jumătate de duzină ca noi și după ce i-am dat Constanței Marino Mos cu o notă telefonică să știe că sosim, am luat spre văratic. în cântec Dogi de clopoței. Acolo am cunoscut-o, în Văraticul copilăriei și al pustniciilor ei de mai târziu. Ne aștepta în poarta mănăstirii, cu părul argintiu înalt deasupra frunții, cu ochii oblici și neastâmpărați, negri ca două bobițe de cireșa amare sub sprâncenele ascuțite de drac, cum le zicea. În chipul ușor mongol, în privirea de sfredel, în haina rusească închise la gât și încrețită la mijloc, avea ceva din înfățișoarea burzuluită, dar blândă, a pusnicului de la Iasna Iapoliana. Sprint în caun licean, George Topărceanu a sărit din mersul legănat al trăsurii care ne purtase plin de colb, de soare și de fericire, peste dalul cioarei, și s-a repezit să-i sărute mâna. Bine, te-am găsit, Madame Tolstoi!" Asta s-a întâmplat în vara anului 1928. Și așa a rămas pentru noi până la urmă ne-a și tânăra noastră bătână prietenă, Madame Tolstoi. Constanța Marino Moscu n-a publicat mult. Patru volume de nuvele, Adalazu, Natalița, Tulburarea și Făclii noapte apoi o serie de scrisori din mănăstire împrăștiate prin revistele vremii și mai ales acele neprețuite amintiri ale Caterinei State, din care scotea la iveală din când în când câte un capitol și care trebuia să fie cândva opera sa de căpetenie, povestea aspră a vieții și a sufletului ei zbuciumat. A scris însă multă, foarte multă corespondență. Dormea puțin. Așa-s babele, n-au somn, Zicea cu oarecare cochetărie, cei chiar dacă ar fi ajuns să împătrânească, Madame Tolstoi n-ar fi fost niciodată babă. Se trezea și iarna și vara cu noaptea în cap. Își ferbea cafeaua tare, o travă fetiță, nu cafea. La mașinuța cu spirit, își aprindea țigara și fie că era la Văratic, fie că era la Căminul de Fete din Vălenii de Munte, la Gălbinașor la București, pe Franklin, unde duhnește permanenta cu urechi murat ori pe mântulea sa, scria scrisori. Scrisori de câte șase, opt și zece file de bloc, zgâriate pe amândouă fețele cu slova ei înaltă, ascuțită și subțire. Când scria să publice, când se supraveghea, când revenea asupra cuvântului iscat proaspăt în mintea ei fără astâmpăr, într-un cuvânt, când făcea literatură, nu găsea întotdeauna formula cea mai fericită, și ea știa lucrul acesta. Când trec cu tăvălugul autocriticii peste ce scriu, turtesc tăt, zicea. Dar ce proaspete, ce vii și colorate, ce tinere erau scrisorile ei, peste care nu trecea niciodată cu tăvălugul. Frazele ei zbucneau de-a dreptul din sufletul ei veșnic încărcat cu mai mult decât putea să încapă în el. Pentru că dacă n-avea destule amărăciun, Madame Tolstoi mai împrumuta și de la alții și își mai inventa și singură câteva pe deasupra. Și toată năvala aceea grea de gânduri, de revolte, de dureri, de îngăduință sau de ironie, o comprima uneori într-o singură frază, într-un singur cuvânt chiar. Găsea fără să le caute expresii noi, surprinzători de plastice, aspre și colțuroase când se certa cu viața, moi și catifelate când trebuia să mângâie, să împace, pace, să vindece. A fost și nu știu dacă fără să știe, era prea inteligentă și prea lucidă ca să nu-și dea seama, o foarte mare și originală artistă a genului epistolar. Scrisorile ei însă eu nu le mai am. Le-am rupt atunci când am plecat cu Teatrul Național în primăvara anului 1944. Le păsteam frumos rânduite în două mape grele, grele mai ales de atât suflet cât îngrămădise ea în paginile răvașelor ei. În noaptea dinaintea plecării m-am închis în odaia mea să hotărâsc ce iau și ce nu iau cu mine. Am scos din sertarul lor cele două mape, le-am cântărit în mână, am strivit între degete câteva fără presate care au căzut din ele. Îs din umbra bisericii Sfântului Ioan, fetițo? Am citit o scrisoare, apoi încă una, până le-am citit pe toate. Când s-a luminat de ziua, aimei m-au găsit cu bagajul nefăcut, stând jos pe covor în mijlocul unui maldar de, de hârtii rupte. Scrisorile lui Madame Tolstoi erau aproape toate strict confidențiale, nu trebuia să le mai citească nimeni afară de mine. Așa dorea ea. Una însă tot am păstrat-o. În paginile ei, scritoarea povestea cum decursese ședința Comitetului Român al Asociației Franceze Femina Vieux din care făcea parte și ea, în anul când mult răvnitul premiu fusese acordat autoarei încă necunoscute a fluturilor de noapte. Ședințele aveau loc la Palatul Regal, sub președinția reginei Maria și madame Tolstoi, Prințese peviu pe viu, cu ironie ascuțită și umor gros, între ridicolul solemn și artificial al atmosferei. În jurul madamei Tolstoi, se aduna instinctiv numai tineret. Nu pot să sufăr babele și moșnegii," râdea ea. Trebuie să fac ce o face și să mor înainte de a mă ramoli. Nu vreau să râdă copchiii de mine." Făcea cafele peste cafele la mașinuța de spirit, și flacăra albastră îi juca viu de la oaltă cu râsul, în ochii ei fără astâmpăr. Nicăieri n-am băut cafele mai bune ca la Constanța Marino Moscu. Fumez tiu -tiu prost, că fumez mult și n-am parale să-mi iau de cel bun. Da, cafeaua, dacă nu-i faină, nu beu. Era mai vioaie și mai tineră sufletește decât noi, toți cei care ne adunam în jurul cu unii ei de argint, cu în inim și cu negură în ochi, să facem provizie de optimism, de curaj, de nădejde, într-un cuvânt, de tinerețe. Și Madame Tolstoi făcea cafele, fuma și vorbea, vorbea și fuma. De la o vreme nu mai deslușam prin norul vânăt și necăcios, o auzeam numai. Unde ești, Madame Tolstoi? Rădea. ca așam să mă înalț într-o bună zi la ceruri copii, într-un nor de fum de tutun. În 1931, pe la sfârșitul lui decembrie, George Toporceanu aflase că ar fi murit Constanța Marino Moscu. După aproape șase ani, la moartea lui George Toporceanu, buna noastră prietenă a publicat, încovoiată de ani și de adânci tristeți, o scrisoare pe care o scrisesem atunci amândoi. Iată ce scria George Topărceanu. În seara de anul 9, 1932, scumpă Madame Tolstoy, înainte de a scrie Didi, Didi, Otilia, Kazimir, ce are ea descris pe aceste patru fețe mari, dă voie să-ți din pragul anului care începe, mult noroc și plină sănătate. Și să știi că ți-a murit moartea ca și mie, care am mormânt cu inscripție la Vlașca. Nu mă întreba mai mult. Și să mai știi că, fără să am aerul, te iubesc tare. Te iubesc mai profund și te prețuiesc mai mult decât toate ființele care ți-au ieșit vreodată în cale. Crezi, nu crezi, n-am ce-ți face... Dar așa-i. Te rog să mă ierți pentru orice neplăcere pe care ți-o voi fi pricinuit vreodată fără voie și-ți de departe mâinile vretnice și bune, cu nădejdea că în cursul anului care începe, voi putea să-ți șterg cu fruntea aievea de pe dusul mâinilor matale urma acestor sărutări aeriene. George Topărceanu Iar eu continuam pe celelalte trei pagini. Anul nou, 1932 Draga și buna mea prietenă, pentru mata scriu întâia oară anul cel nou, 1932. nu smeșteră în formule de felicitare, dar credem că îți doresc din toată inima liniște, sănătate și mulțumire. Și ți le doresc cu atât mai mult, cu cât am tremurat că nu o să mai am cuiile dori. N-aș fi vrut să scriu prin ce am trecut. Iartă-mă, sunt furioasă pe top. După ce că mănâncă o pagină întreagă, mai și divulgă secretul. Dar cum să încep? Urma apoi povestea emoției noastre de atunci. Cineva-i spusese lui George Topărceanu într-o seară la Clubul Vânătorilor că a murit Constanța Marino Moscu. Precis, am aflat chiar de la Titi, la Paris. El încă nu i-a spus Adinei că abia a intrat în examen, biata fată. Titi și Adina Paula Moscu, copiii Constanței Marino Moscu care studiau pe vremea aceea la Paris. Top și-a luat pălăria din cuier și-a plecat. Înțelegi, mata? Murise Madame Tolstoi. A venit întins la mine, dar din drum a văzut întuneric la ferestre. Era târziu. Neculcasem. S-a întors fără să mai intre. Mai bine, tot o să afle prea curând, și-a zis. Și mi-a mărturisit că s-a gândit la mata toată noaptea. Singur că atunci când a murit sora mea, Anicuța, spunea el. A doua zi era ca de ceară. Ce-i cu tine? Nimic, sunt nedormit. Dar de când nu s a mai scris Madame Tolstoy? Întrebarea nu m-a surprins. Mi-o punea destul de des în ultimul timp. M-am gândit un moment. Cred că de vreo lună și de atunci nimic. Mi se nu mai aștepți nimic. Și mi-a spus. Dar nu se poate, m-am împotrivit. Am fi aflat. Cum adică? Trebuie să vină cineva de la Paris să ne anunțe că a murit Madame Tolstoi la văratic? Mă duc la Liza.